Itt. És most közéleti Háttérmagazin magazin. Főszerkesztő Fiala János. Csillen! mely lehet? Kicsit borosnak <gül> Drágám, te is a dolgozó népet szolgálod, nem kötelező miniszterhelyettesnek lenni. Igen. Annak idején védsekni, és azt mondta az apácaiban az orosz tanár, hogy nem kötelező gimnáziumba járni. Lehet? Félye, dob, dob föl mert nem fogják az emberek gondolni, hogy rossz helyzetben van az ország, ha ilyen hangon fogsz beszélni. Ahol áll Csak Reginaldor. Te mész Black szabad koncertre? Nem. Hát, mert ott biztosan felpaprikázódnál hangulatlag. <gül> És mitől vagy ilyen fáradt, édesen? Szokásos hétvégé, biztos, hogy vagy megy, nem tudom. De minden rendben van itt a... Akkor én vissza is veszem a normális hangvételt, elvégre egy ilyen fontos embert nem szólítunk így. Um... Van miről beszélnünk. Próbálom a is sorrendet beállítani. beszéljünk egy két mondatot arról, hogy mit csinált tegnap a főnököt, ha tegnap volt Brüsszelben? Paks 2. Tudtam, hogy nem voltam Brüsszelben. Tudtam, ha kormányodésem volt. Akkor az tegnap előtt volt? Nem, ma héten nem volt Brüsszelben. Akkor mindjárt kikeresem a papíromat, hogy én ezt mivel kavartam. Azt mondja, hogy azt hogy igen. Azt mondja, a PAKSI kapacitás fenntartásáról tárgyal Lázár János Brüsszelben. De az lesz, az nem volt, az lesz. Az mikor lesz? Pénteken. Pénteken. Akkor annak még nincs is eredménye? Hát furcsa lenne, hogyha lenne. Hát az ember ma már semmi se csodálkozik, de azt kérdezem, hogy a Lavrov itteni tárgyalásainak van-e bármilyen hatása arra nézve, hogy holnap Lázár János milyen csomaggal utazi Brüsszelbe PAKS 2 nincs. Nincs, nincs. Ez a találkozó sokkal korábban meg volt szervezve. A Aksim, a, a megújítás kapcsán az Európai Bizottsággal való tárgyalások vannak előre Látható, akkor amikor milyen fejezetben vannak. Már akkor így volt, amikor az orosz federáció külügynézte Magyarországra látogatott, illetve amikor arról értesült a kormány, hogy a külügyminisztériumtól, hogy, hogy ez a látogatás lesz. Akkor kevertem az időket, azért még egyszer elnézést kérek. Maga az MT Hír a következőket mondja, a kormány mérlegelni fogja ezt, tehát jövő időre vonatkozik, hogy az Európai Bizottság véleményét az állami támogatás hiánya vagy megléte tekintetében is jelezték. Ez egyben azt is jelzi, hogy nagyjából miről lesz szó holnap, vagy ennek most nem menjünk eléből. De, de, de Majdnem ezeket a témákat, tehát még van e, egy nyitott kérdés az a versenyjogi semlegeségnek a kérdés, és erről tárgyal holnap miniszter úr. Egy könyvbemutatón voltál te, nem is olyan régen, az már múlt idő, azt jól tudom, ugye? Ez volt. Igen, igen, ez a Károli Gáspár Református Egyetemen, és ez a könyvbemutató a 2014-2020 közötti pályázati rendszerről szólt, visszatérve még az előző periódusra, a 2007 és 2013 közöttiről, én rendszeresen beszélgetek veled és másokkal is, de nem vagyok teljesen tudója, ennek a történetnek olyan, mint egy érettségi után az ember nagyon sokat felejt, de valamikor 9223 milliárd forintról beszélnek 2007-2013 között, valamikor 8600 milliárdról, de olvastam 12 vagy 12.000 milliárdról is, most a különbséget nem azt mondom, hogy osztozzunk rajta, de melyik a reális összeg? A, a három különböző számból kettő támogatói szerződést kötött, mert számolt azzal, hogy lesznek olyan projektek, amelyek bebuknak, amelyek valamiért nem vonat meg és hogyha csak azt a pénzt kötjük le, amennyi Brüsszelből érkezhet, akkor az összes ilyen tétel azt, a, azt tételt csökkenti. Ez egy 9200 milliárdra kötött a korvány szerződést, és fizette a különbözetet a is fedezett terhére. Tehát minden három szám helyes, csak különböző helyeken. Most ugye a 2014-2020 közötti időszakról beszélünk, de ennek is van egy tagolása, hiszen az elmúlt időben Sokat lehetett hallani a 2016-2020 periódusról, aminek része a 2014-2015, de valójában valamilyen sebességváltás vagy más irány az mikortól számítható és minek a következtében? Hát szerintem igényével tehát tömegével akkor indultak meg az új pályázat kírások, és ebből a 12.000 milliárd forintból már elérhető pályázottnak több mint 5.000 milliárd forint. Fejlesztésekben. A ciklikusság pedig annak volt köszönhető, hogy a korábbi időszakokhoz képest a tagállamok mindegyikének és az Európai Bizottságnak a tárgyalása most lassabban fejeződött be. Egyrészt volt egy, egy nyomás már a költségvetés tárgyalásának megkezdésekor, ez 2012-13-ra vezethető vissza a gazdagabb, a netto befizető tagállamok részéről az Európai Bizottság irányába. Abban tekintettel drasztikusan csökkenteni kell a keretet, nem tudom, mennyire emlékszel erre a vitára. Igen. Aztán ezt a vitát 12-13-ban lezártuk, akkor utána 13-ban megnyírtak azok a fejezetek, hogy rendben van, megvan a keret össze, de akkor ezt mire kell felhasználni? Ez egy ismét két éves vita volt, tehát a 2014 2020 20, 20 időszak úgy kezdődött meg, hogy még számtalan nyitott kérdés volt az unió, illetve a között, és ezért uh, hiába indult dátum szerűen a tényleges pályázati kírások csak 14-15 uh, 14 végén 15 elején kezdtek el elindulni, és 15 közepén végén kezdtek el felpróbálni. Ha rosszul kérdezek, majd ki, amit azt is jobban értesz hozzá, mint én, de az újonnan felvett tagállamok, jó, telt el 10 év között egyedül Magyarország az, amelyik most hatosba kapcsolt, vagy nem tudom, hanyasba, hogy 2017-ig kírja az összeset, és 2018-ig, vagy talán 2017-ig el is kírja. tehát hogy, hogy, a, hogy az a pályázati pénzeknek a felhasználása úgy legyen 100%-os, ahogy egyébként az ember azt gondolná, hogy az csak a Móriczka tudja így elképzelni. Hogyha megengedsz egy konyart a válaszba, Igen, hogy, megengedem. Hogy, hogy van egy, egy politikai természetű vita a kormány és a az a között, amikor az úgy néz ki, hogy a kormány azt mondja, hogy ha, ha van, egy, van egy konszenzus a gazdaság élet szereplőivel arról, hogy hogyan kell elkölteni ezeket a pénzeket, van egy konszenzus a kamarákkal, különböző környezetvédelmi szervezetekkel, hogy melyek azok a célok, amelyeknek a támogatása 2020-ig elvezethet oda, hogy a magyar gazdaság a belső erőforrásaira támaszkodva tud folyamatosan növekedni. Ugye ez a cél? Bocsánat? ez a cél. Igen, akkor sokkal jobb, hogyha ezeket a célokat világosan látjuk, ezeket a célokat lehet, hogy leggyorsabban valósítjuk meg, tehát ezek a megvalósuló beruházások hamarabb fizetnek. Jó, ugye én azt olvastam az indoklásban, hogyha 2018-ra eh, ki a pénz, akkor elvileg felpöröghet úgy a gazdaság, hogy 2020 után, hogyha nem lesznek újabb kohéziós alapból való pénzek, akkor elvileg vagy gyakorlatilag számítani lehet arra, a magyar gazdaság a saját talpán megáll, ez egy korrekt mondat volt a részemről? Igen, igen, igen ez az, amit a kormány képvisel ebben a vitában, és az meg azt mondja, a kormánynak az uniós források tekintetében az lenne a feladata hogy a ciklus teljes időinterválomában arányosan próbálja meg a forrásokat, és csöpögtesse azokat a gazdaságban. Meg azt mondjuk, hogy az nem tesz más, mint konzervál egy jelenlegi helyzetet, mindegyek meg akarunk változtatni, és hogyha valóban hiszünk abban, hogy ez a program a magyar gazdasági növekedést támogatja, akkor abban is hinnünk kell, hogyha ez gyorsabban történik, meg az jobb a magyar gazdaságnak. Aztán, hogyha 2020 után mégis lesznek ilyen források, akkor az nagyon jó, annak örülni fogunk, mert azok egy stabil hazai e, munkánál alapuló erőforrás, vagy e, növekedést tudnak tovább emelni. Ezzel együtt... Én a... Érünk a gyanúk erre, hogy nem lesznek, nem ilyen formában lesznek. Ezzel együtt a közelmúltban adtál egy interjút a napi.hu és ott is szóba került az, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium nem minden szempontból ugyanazzal a pénzzel vagy ugyanazzal a kiáramlással számol, mint hogyha lenne két forgatókönyv is arra nézvést, ami az elkövetkezendő évekre vonatkozik. Igen, de ezt is elmondtam pont abban az interjúban, hogy a a, a kölcsövetéséhez felelős tárcának, tehát a Nemzetgazdasági Minisztériumnak a egyik legfontosabb feladata a kölcsövetéséhez súlytartása. Tehát nekik mindig pessimistán kell számolni. És mi például az európai források kifizetése és kipályáztatása tekintetében már az elmúlt három-négy évben is mindig többet hoztunk annál, mint amit a költsévetés becsülni, mert ők helyesen teszik azt, hogy a számolják ezeket a kifizetéseket, hiszen náluk a hiány a tartása szempontjából kell a költségvetési egyensúlyt belülni. Ha ennél jobban teljesülnek a számok, az csak javít a költsévetés helyzetén, csökkenti az államháztartási hiányt és növeli a növekedést az előzetes prognózisokkal szemben. Tehát két eltérő logika mentén kell, hogy működjön ebben a tekintetben a készminiszterium. Tisztáztuk, hogy itt most nem fogsz összekerülni Reményi Kálmánról, és arról a projektről is csak a legvégén fogunk beszélgetni, de az egy értelmes kérdés is megválaszolható, hogy jelenleg a költségvetésből mennyi pénzt kell, vagy hogy az elmúlt években, amit még nem fizettek ki, de ha tetszik, akkor csak idén, ha ez így normális vagy így értelmezhető kérdés, mennyi terheli a költségvetést olyan pénzek, tehát mennyi pénzt terheli a költségvetést, amit valamilyen okból kifolyólag az Európai Unió még nem fizetett ki olyan projektekre, amelyekre elvileg kifizethette volna, de valamiért ezeket visszatartja? Nagyjából ez olyan 7-800 milliárd forint. De az ez az idei költségvetésre vonatkozik? Tehát ez 2016-os adat? Igen. Igen, és a, a lényeg az az, hogy az Európai Bizottság egészen addig, ameddig e, le nem zárja a teljes pénzügyi elszámolást, ami 2017. május-június fordulója a, minden tagállamtól, minden program tekintetében visszatart 5%-ot. A, a minden De az mindentől független. Akkor, akkor sem érkezik meg. De maga az 5% az mennyi? Tehát az általad említett összeg is az 5% között mennyi a különbség? Ja, mondom, hogy gyors fejszámolás. Nagyjából olyan 200 milliós. Uh -huh. Az nekem sok, de egyébként az sok, nem kevés. Hát a költsébetés magyar GDP évente 33 ezer milliárdot termel. Tehát ahhoz viszonyítva uh, nem kis tétel, de, de nem, nem is meghatározó, de egyszerűen egy ember dimenziójában ez hát az hatalmas összeg. Visszatérve még a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, ugye ez egy május közepei adat, hogy a 2016 első negyedévében a magyar gazdaság teljesítménye 0,9%-kal növekedett éves összevetésben a Központi statisztikai Hivatal előzetes alapja, adatai alapján, és a növekedés lassulása elsősorban az uniós pályázatok sajátosságaival magyarázható, amit jól szemlített, az építőipar termelésének mérséklődése, de a csok meg a többi az majd ezen hogyan fog változtatni. Ugye ezt szokták mondani a szocializmusból. ez a vörös falok. Én régen beszélgettem egy építőipari emberrel, azt mondta, hogy sose volt annyira borulátó, mint idén. Azt kétsétene, hogy az állami nagyberuházások, vagy az állam által és az unió által finanszírozott, és a vállalkozói szektor által megorostott építőberuházások vitték az építőipart az elmúlt, elmúlt években. Ez, ez az év második felé, de szerintem befogálni, hiszen egyre több projekt indul el az finanszírozásnak köszönhetően. A csokk is ezen szerintem emelni fog. Az éves növekedési prognózisa a kormányzatnak ez végére kell, hogy beálljon. Itt mindig évközben, a évközbeni esedékes statisztikákon kialakul polavizálás, hogy akkor most... Jó, de ez adott esetben jelenthet <gül> átcsoportosítását, vagy erről még korai beszélni? Nem kell szerintem még erről beszélni. Megvásolodan azt, hát tegyem hozzá, hogy néz az azokat a vitákat, amik a Köcsőd egyensúly körül zajlanak, hogy a tervezett kiadásokat a kormány már, mit tudom én, május június-júliusul a 90 ot teljesítette. E és akkor mi lesz a következő hat hónapban, aztán a bevételek meg akkor érkeznek, amelyek leért ezt a úgy szítást. csak én arra gondolok, hogy van-e kötelessége, ugye ez a kormányzat azt mondja, hogy senki se hagyja az útszélén. A kérdés az, hogy az építőipar kerülhet-e abba a helyzetbe, hogy úgy néz rátok, hogy valami legyen, mert egyébként nem, hogy az útszélen nem lesz, hanem sehol nem lesz. Na, szerintem ezt a kérdést a, a projekte 12.000 milliárd, 12 milliárd bort, tehát 15 12.000 ciklusnak a keretösszege, már több mint 5.000 milliárd forintnyi pályázat kint van, neki van írva. Ebből nagyjából 2.000 milliárd el van döntve, azok a beruházások meg kell, hogy induljanak, és azoknak a beruházásoknak egy meghatározó volumenne az építői baj beruházást. Tehát ez meg kell, hogy elenjen a piacon az év közepéig, és emellett fel fog jönni a csokk, amire én most nem merek becsüléseket mondani, hogy, hogy milyen uh, számokat fog produkálni. És a lakásáfának az 5%-a is szerepet kéne elvileg, hogy játszom? Még egyszer, vacs. hogy a 5%-a is kellene, hogy itt hát, igen. Természetesen igen, hiszen a csokád arról szól igaz, hogy 25 millió forint támogatás, amivel 10 millió forint vissza nem térítendő, 10 millió forint egy nagyon alacsony kamatozású, hosszú távú hitel aminek a havi törlesztő részlete egy 25 éves periódusra kalkulálva nagyjából 47 ezer forint családonként, plusz 5 millió forint állva kedvezmény. Ezek önmagában egyrészt be kell, hogy tehát meg kell, hogy jelenjenek majd az építőipari számomra szerintem az év közepétől, ha már nem vagyok csak, uh, szakértő. És ezen túlmenően pedig az abból a szempontból is jelentős, hogy nem csak a nagy építőipari szereplőtőn keresztül jut megrendelés és építőipari kis vagy közepes méretű szereplőihez, hanem azok. Pont lakásépítési eh, terület az, ahol önállóan is tudnak indulni, tehát közvetlen eh, megrendelést eredményez náluk. Ugye ez az első olyan kormányzati időszak 2010 óta, amikor merőben más egy sor dologgal kapcsolatosan a kommunikáció, eh, és a kommunikáció önmagában nem biztos, hogy jelentőséggel bírna, de úgy tűnik, hogy egy sor kapcsolatban nem csak azért beszélnek másképpen, mert mások vannak hatalmon, hanem hanem az ő viszonyulások egy sor státuszkóhoz más, és kiderül menet közben, hogy ez nem feltétlenül ördögtől való. Uh, ugye az Európai Bizottsággal való permanens kötélhúzásban ma a baloldal folytában az Európai Bizottság oldalán áll, és csak utólag tűnik differenciáltnak a kép, hogy ekkor nem biztos, hogy a jó oldalon állnak, de hát ugye egy sor küzdelmet, amit itthon képtelenek megvívni, vagy sorra elbukják, azt megpróbálják valamilyen más terepre áttenni. Ezután a viszonylag hosszú felvezetés után kérdezem azt, de ennek az örvén, hogy amikor arról beszélünk, hogy az Európai Bizottság valamilyen módon, és ugye sor alkalommal beszéltünk arról, hogy végül is maga az Európai Bizottság mennyire formálisan, vagy mennyire informálisan tájékoztat, erre emlékszel. Igen. És hogy ebből mennyi nem megjeleníthető, mert hogy nincs belőle mit megjeleníteni. Tehát amikor az Európai Bizottság arról beszél, vagy azt mondják, hogy ellenzi a felpölgetett támogatás kifizetést, és hogy ugyanez a helyzet a magyar kormány által preferált 50%-os pályázati előleg bevezetésével, szintén napi.hu, tehát nem a saját kutfejemben mondom ezeket az adatokat, és te azt mondod, hogy ezek nem kőbevésett dolgok, akkor valójában az Európai Bizottság egyfolytában az amiatt a kettős mérce miatt csinálja ezt, mert hogy egyébként, hogyha ez nincsen, akkor a nagyobb mértékben tud nyugat-európai partnereket preferálni, bármint, hogy azok kerülnek gazdasági pozícióba, és nem magyarok? Most én távolabbra kezdve a válasz, de hosszú volt a felvezetés, ez nem megengedett. Um, a, erre egyszerűen azt mondani, hogy persze, a megint uh, a saját hazája érdekei ellen játszik. Mögött, a logika mögött egyáltalán nincs más. Hiszünk abban, hogy ez a gazdasági politika működőképes, és ha működőképes, akkor abban is hinnünk el, hogy ennek a gazdaságpolitikának a gyorsabb megvalósulása, ami a részben az uniós forrásokon keresztül történik, az hamarabb jót a magyar gazdaságnak, mint hogyha azt a politikát folytatnánk, amit a, amit a, a baloldal javasol, hogy, hogy arányosan osztuk szét ezeket a forrásokat, és minden évre hagyjunk valamennyit belőle. A Európai Bizottság relációjában pedig, pedig igen, vannak a konfliktusok és vannak nézeteltérések, de ezek, ezek szakmai vitákban alapsznak nekik, meg kéne próbálni a 28 tagállamot valahogy egységesek kezelni, mi pedig nem csak ebben, hanem más ügyekben is azt mondjuk, hogy az Európai Uniónak erőssége pont abban van, hogy ebben van 28 eltérő, helyzetű, érdekű nemzetállam, akiknek más és más válaszaik vannak az és ugyanazokra a kérdésekre, de pont ettől a sokszínűségtől lehet erős az európai közösség. Amikor az Európai Bizottság az Uniós pénzek felhasználásában egy vitás vitát folytat egyik tagállammal, akkor ő minden olyan ügyre fel kell, hogy hívja a figyelmet, ami szerinte kockázatot rejt magába. Ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy kockázatot rejt magába az, hogy a kormány minden pályázónak kifizeti az uniós támogatás keretében megnyert eh, pénzetnek az 50 százalék szerződés aláírásnak, akkor igen, ez egy költségvetési kockázat. De ha meg arról beszélünk, hogy a magyar gazdasági nevekedés... De másnap az 50 nak a kifizetése az valójában a hazai cégek tőke hiányára van, eh, tehát erre, erre való indokkal történik? Hát, igen, most a cégek nem, tehát egyrészt van egy hiterezési probléma, ami egyre inkább kezd megozódni, köszönhetem annak, ma már a hazai bankszektornak a tulajdonosi aránya 50%-ban érdekelt a magyar gazdaság működésében. A másik kérdés pedig az az, hogy igen, van egy tőke probléma, ami ebben a régióban minden a csújt. Tehát itt annak köszönhetően, hogy a kommunizmusban minden eh, addig meglévő tőkefelhalmozás lényegében annuláltak az államosítással, vagy a privatizáció, tehát a rendszerváltás követő privatizáció alatt visszaadott területek, azok már szinte semmit nem értek, egyáltalán nem azon az értéken, voltak -e képesek, mint amikor elvették ezeket a korábbi tulajdonosoktól. Még hogy jött a válság is, ami a 2007-ig, 90-től 2007-ig felhalmozott tőkehátteret eltüntette. Magyarországon ezt ki lehet is jelenteni, egy néhány kivételtől eltekintve a vállalkozásoknak nincs tőkeháttere. És hogyha nincs tőkeháttere, és a kormány meg azt gondolja, hogy ezektől a fejlesztésektől elmélyülhet a gazdasági növekedésnek a felpörgetése, abban az esetben a tőke oldalt is meg kell oldani. A bankok ezt nem fogják megoldani. E, saját kockázatukra, tehát emellett jelentős állami dotáció, jelentős állami kockázatvállalás kell. És ez a kockázatvállalás, ez pedig arról szól, hogy a költségvetésből megerőlegezzük ezeknek a cégeknek, ezeknek a fejlesztéseknek meg az 50%-át, hogy ezek Valóban ennek van egy kockázata, hogy ha egy-két ember visszaérezze, hát azok mennek a kiva. De, de azért, mert lesz, olyan annak a akora visszajelni, több tízezer vállalkozást nem lehetett törölhetésétől elzárni. Ez az egész program akkor lehet sikeres, hogy ez nem csak a kormányzati szándék. Jó, egy, de egy kérdést engedjél már, mert ez ügyben légy szíves, hogy, és ez a korábbi beszédmodorodat hívná vissza, hogy amikor te azzal vádolod az Európai Bizottságot és más kormányoldali szereplők is ezt teszik, hogy kettős mércével mér az Európai Bizottság, ez engem baromira nem érdekel azt foglalkoztat, hogy, mi, hogy milyen beleszólási lehetősége van. Mert hogyha ti azt mondjátok, hogy kettős mércével mér, és ez így is van, akkor a számításon kívül hagyjátok. De, de ugye egyfolytában ugye az érződik, mintha az Európai Bizottság be akarna avatkozni, erre ti elmondjátok, hogy mi az indok, de egyben azt is mondjátok, hogy nekik erre nincs módjuk, mert hogy ez egy nyomásgyakorlás, amit persze bármikor lehet alkalmazni, de jogilag semmilyen megalapozottsággal nem bír. Ha jogilag nem bír megalapozottsággal, akkor ez valójában milyen, tehát hogyan érzékelhető ez a nyomásgyakorlás? Itt az a helyzet, hogy az Európai Bizottság és a Magyar Kormány vonatkozásában ezer ügyről beszélünk. Igen. Ha például ezzel az 50%-os erőre ez a vita. Itt az Európai Bizottság kifejezheti rossz hallását ebben a kérdésben, és mondhatja... De azt, ugye, ez az, tehát ezt kérdez, mi az, ha apukám rossz ferdes szemmel nézett rám, akkor azt tudom mit, de mi az, amikor az Európai Bizottság rosszalúan néz ránk, az mit jelent, az micsoda? De tehát ebben a konkrét ügyben mondhatja azt, hogy szerint ez kockázatos, de mi ezt a kockázatot a magyar kölcsövetés visszaövéseléhez... Jó, de a kockázatos az olyan, mint egy sárga, vagy milyen relevanciája van ennek? Mi az, hogy kockázatos? Ebben a konkrét ügyben nincs relevancia. Ők elmondják, hogy szerintük ez nem jó eszköz, meg azt... azt mondjuk, hogy jó. Vagy, mit mond a bizottság? Azt mondja a bizottság, hogy ez egy olyan versenyelőnyt jelent a magyar vállalkozások számára, ami versenyelőny azokhoz a vállalkozásokhoz képest, akik mondjuk Szkovákiában, akár Ausztriában, Romániában vagy bármelyik másik uniós tagállamban, tehát mondani, ilyenek dolgoznak, ugyancsak a részben uniós forrásokból finanszírozzák a fejlesztéseiket. De ők nem kapnak 50%-os erőleget. Tehát a magyar kormány ezt alkalmazza, a magyar kormány azon kívül, hogy szerintük egy költségvetési kockázató vállal előbe helyezi a magyar vállalkozásokat. Így van. Az utolsó kérdés, ami nem mondhatott 7 ura 29-20, tehát csak néhány másodperc erejéig, hogy ez a megvívta a 800 milliárdos brüsszeli csatát Magyarország, Uh, ugye ez azzal volt kapcsolatos, hogy 2014 májusában... Az keverő ügy. Igen, igen az keverő ügy, eh, amiben eh, Reményi Kálmán, akivel ugye én közve, korábban egészen közvetlen kapcsolatban voltam, most baráti viszonyban vagyok, de néha beszélünk, azt mondta, hogy azt követően hogy különböző gazdasági portálok lehetővé tették, hogy az ember betekintést nyerjen, hogy milyen cégekről és milyen időszakról van szó, ez messze túlhúzódik a 2010 előtti perióduson. Magyarul ezt az egészet rátolni a gyurcsány bajnai kormányzatokra lehet, de nem lenne igazságos. Igen, egy gyakorlat volt, amik Magyarország 2007-től 2010-ig, és 2010-től 2013-ig alkalmazott. Jó, de akkor az öntük kritika a 2010 és 2013 közötti időszakra az fennáll. Megállt, csak mi azt gondoljuk, hogy, hogy ez, a, ez az eljárás ez egy helyes eljárás volt, mivel ez az eljárás egy Európai unió Szabály betartása érdekében történt. Kevésen ugye fogsz találni, ahol a gyurcsánybunyai kormányzat által meghozott döntéseket vitte volna tovább változatás nélkül a kormány. Itt, az történt útépítéseknél az újépítés helyszínéhez képest meghatározott körülbelül kellett át hozni az aszfaltot. Erre azt mondta az Európai Bizottság, hogy ez kizárja versenyt. Erre azt mondta a magyar kormány, hogy ez nem igaz, hiszen senki nem gátolnak senki abban, hogy bármilyen megállapodást kössön ott lévő aszfaltkeverő telepekkel. Egyrészt, másrészt meg az Unió hozott egy szabványt, hogy az aszfaltot hogy kell előállítani, meg beépíteni. Most erről kialakult egy vita, és mi azt mondtuk, hogy az inkorrekt dolog, hogy van egy 7 éves gyakorlat, mert 2007-ben indult, és 2013 tartó gyakorlat, amit a bizottság minden évben látott, és minden évben elfogadott. De azt mondtuk, hogy nem megyünk, nem megyünk bele egy alkuba, tárgyalunk a kell, ha kell, megyünk a bíróságig. Az utolsó, és ennek ilyenkor az a menetrendje, hogy a teljes pénzösszeget, amit érint a, a vita, azt az Európai Bizottság visszatartja, itt több százmilliárd forintről mm -hmm. beszéltünk. A végén már olyan korrekciós javaslatot fogalmazottad a bizottság, ami egy átlagot számítva nagyjából 13 százalék, aminél azért értem -e meg megállapodni, mert az a pénzmennyiség, amit a vitáig visszatartanak, Igen. a várható bírósági pirotíjá eljárás alatt, az sokkal többe. Um, kerülnál Magyarországnak veszteségként. Jó, ez, ez értető, hogy volt is útkoztott, de akkor ezek szerint a 2007 és 2010 közötti gyakorlatra ma a mostani kormányzat nem úgy tekint, mint ami egyébként az akkori kormányzat lett volna. Igen. Ezt Még egy utolsó kérdés, van. ami interneten érkezett, az érdeklődött valaki egy e-mailben, Faks kapcsán, hogy van-e arra esély, vagy van-e annak értelme, ha tetszik megfelelő rész aláhuzandó, hogy az orosz hitelt piacival váltsák ki? Van, és esély is van rá, a kormány ezt folyamatosan fogja vizsgálni, és amint van egy, egy kedvező piaci hitelkonstrukció, akkor kormány lépni is fog ebben az ügyben. Nagyon szépen köszönöm, ugye nagyon nem fárasztottalak le, tehát viszonylag a mai nap, ami azért most kezdődik. Hát, Figyelj, ha valamit tudsz tenni, akkor be, meg, értem, a tegnapi SMS-ben írtam, hogy nagyon kiszerű vagyok, de ha be lehetne vonni abba a körbe, akik ott körbejárják a Karmelit, a Kolostort, vagy bármit, ami a vár e, újjáépít. Ezt, ezt önkritikusan mondom, ezt elmondhattuk. Nem nem volt benne szándékosság. Jó, sejtem, sejtem, csak én, vár, én vállalom felelősséget. Gondoltam, hogy időnként megengedhetem magamnak, hogy kiszerű egy. Időnként engedhetem nekünk is, hogy hibázzunk. Nagyon szépen köszönöm. Szia. Köszönöm, szia. Csak Reginándort hallottak. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Piala János Jó reggelt lehet? Ugye Attila volt ismét hihetetlenül készséges. Ezt egyszer majd megköszönhetet Én csak a dolgomat végzem, és próbálom összeállítani a menetrendet. Meg fogom nekik összenni. Gergely van a, a vonalban. Um, valójában mindaz, ami olimpia kapcsán most fölpörgött, annak van valami aktualitása, vagy hogyha van egy képzeletbeli menetrend, akkor most érkeztünk el ide? A kettő nagyjából ugyanaz. Tehát azért van aktualitása, mert most érkeztünk el ide. Van egy jogszabály is, amit ugye egyebek közt eljegyeztél, azt, azt, azt tárgyalta már a parlament, vagy még nem? Igen, tegnap előtt volt a parlamentben az általános vita. És? Milyen eredmény volt? Minden frakció elmondta a véleményét, ami nagyjából megegyezik a korábbi véleményeknek, tehát az LMP nem támogatja a javaslatot. A jobbig támogatja, a MSZP meg nem is tudja, hogy támogatja, de az általános vádakat a kormányjal szemben elismétli. Jelzőz olimpia rendezés az egy fontos és jó cél is lehetne, de hát most kell -e, és jó ez így, és ilyen általánosságban tesz fel kérdések az mszp -n. Most pont az olimpiai ügyénél nem akarok idónizálni az mszp de amikor az elnökválasztás nem zárul le, addig, Nehéz komoly politikai erőnek tekinteni akár még egy közé. Hát ezzel bányunk óvatal, mert azért a Fidesz általában akkor is komolytalan elemként kezeli az mszp t hogyha éppen nincs elnök választás. Tehát ez most ebből a szempontból nem egy rendkívüli helyzet. Valóban. Vannak ezek a kis pártok. Tehát én biztos például kiakadnék. Azon is lehet vitatkozni, hogy, hogy, hogy egyébként van -e ráukunk, vagy sincs, hogyha itt utóbbi éveket nézzük, de most meg arról van szó, hogy egy összpárti tárgyaláson nincs ilyen téma, ahol az MSZP megjelenne, mert senki nem tudja, hogy egy ilyen tárgyaláson való részvétel, ott képviselt álláspontat mennyire befolyásolja a negatív irányban a de. Most ez neked nem fog tetszeni, de nagyjából hasonlót mondott Gyurcsány Ferenc és a Dunai Városi Választások kapcsán, ami egyébként így aztán lehet, hogy a Fidesz ne fog kedvezni, mármint ami az önkormányzati választás életé. Attól gyurcsány Ferenc nagyon sok más megjegyzésem mellett egyszer mondott olyat, ami egyébként helyes meglátás, hát én nem érdek meg, tehát valóban valóság. Jó, tehát attól, mert a Gyurcsány, attól még lehet igaza. Hát, természetesen elviekben mindenkinek lehet igaza, és nincs az a ember, aki valamilyen okosat mondhatnak, sőt, nincs ilyen emberek, aki ne lehetnek tanulni. Tehát ezek mind igazak gyógyszeres ez a... Idéznék tőle egy mondatot, és kérem a magyarázatot. Az előterjesztésen az olimpiára vonatkozik. Egy része csak akkor lépne hatályba, ha Budapest elnyerni a rendezés jogát. De mi lép hatályba akkor, hogyha nem nyerjük meg? Tehát ez azt jelenti, hogy van olyan része, ami attól függetlenül megvalósul. Az mi? Igen, mert a... Hát az intézményrendszer, tehát a, a megvalósíthatósági rész az csak akkor szükséges, tehát például speciális eljárásrend az építési eljárásokban és az engedélyezés területén ezekre csak akkor van szükség, hogy elnyerik az olimpiai rendezést, ami viszont már most határól lép, az gyakorlatilag az intézményrendszert emeli törvényi szintre, ami a Magyar Olimpiai Bizottság és a főváros közötti megállapodásban szerződésben előzítette, Tehát van egy olimpiai lépnökök ahol tekintélyes személyiségek lobbizhatnak az olimpiáért, Van egy sportolói bizottság, ahol a volt olimpikanok vannak jelen. Van egy kormánybiztos, aki, aki a koordinálja a előkészületeket. Sintai, és más, más, más intézményeknél is ő az, ezt koordinálja, koordinálja meg Fülyes Balázs. Azt kérdezem tőle, hogy ez Ilyen. hogyan lett a tereszortod? E, a technikailag az úszó világbajnoksággal összefüggő törvény volt az, ahol mi Fülyes Balázsra együtt kellett, hogy dolgozzunk, és utána kizáltak hogy tűnt, hogy hogy foglalkozzam ezzel is, de azért vállaltam viszont örömmel, mert én nagyon nagy barátja vagyok az olimpiának, és nagyon nagy támogatója a budapesti rendezésnek. Azt kérdezem tőled, mindenféle jelzős szerkezet nélkül, egyébként is a vűbeszergetéseink nem ebben a légkörben szoktak bonyolódni, tételezzük fel, elkészül a vár abban a formában, ahogy tervezik, elkészül a liget abban a formában, ahogy tervezik, talán létrejön a nyugati pályájuk, nem talán létrejön a nyugati mögötti projekt, és meg lesz az olimpia. Két kérdése volna külös tekintettel az ország gazdasági helyzetére, különös tekintettel a 2020 utáni részre, amivel a kapcsolatban van vízió, de hogy Magyarország egyébként az uniós források lehívásával mennyire tud, korábbi lehívásával semmit adja, az 2020-ig lenne, fel tud-e annyira pörögni, hogy 2020 után önellátó legyen, amit egyébként legutóbb Varga Mihály is megfogalmazott, egy konferencián talán a portfólió konferenciája volt az. Egyrészt az a kérdés, hogy ez mennyire reális? Kettő. A együttműködésben. Látom azt, hogy milyen munka folyik, ami már arra vonatkozik, hogy mi lesz, amikor készen lesz ez. Tehát messze nem azzal foglalkoznak csupán, ami a jelenre vonatkozik, hanem arra is, ami a jövőre. Kérdezem tőled azt, hogy mindezeknek a projekteknek a kihasználtságával kapcsolatban vannak-e olyan felmérések? Tudom, hogy a KPMG-t csinált a Városligettel kapcsolatban. De azt kérdezem, hogy ezek mennyire komolyan vehetők, hiszen ez mind, mind olyan intézményrendszert hoz létre, amelyeknek aztán később is valami funkciója kell, hogy legyen. Nem minden olyan, mint egy mobil uh, néző, tehát a, mint ami lesz az úszó világbajnokságon ilyen, ilyen tribül, amit le lehet bontani és át lehet vinni máshova. Lesznek épületek, amelyeket nem lehet lebontani, vagy le lehet bontani, de valószínűleg nem azért építik, hogy aztán máshol felépítsék őket. van -e erre nézve számítás, illetve mit gondolsz a gazdaság tervíró képességéről? Én az, hogy ezeknek a létesítményeknek, amik, ha jól értem, nem kötődnek az olimpiához, mi lesz a jövőben, és mi lesz, hogy elkészülnek, hát demélem, hogy akik a megépítéséről döntöttek, azok jól mérték fel az összes körülményt, így van idegenforgalmi bátányosságok lesznek, és és Budapestnek a hírnevét öregbítik. De miután én sosem voltam várospolitikus, vagy velem foglalkoztam mélyebben az önkormányzatok világával, azért én ezt ebben csak bízni tudok. Tudom, hogy készültek nem nagyon is tanulmányok, de az nekem az ahhoz szükséges szakértelem, hogy ezt felül tudjam bírálni, vagy akár hitelesíteni tudjam, nem áll rendelkezésemben. És az országgazdasági tervíróképessége, ami ezeknek a létrehozatalát illeti? Most az olimpiáról beszélünk, akkor ugye, a jól emlékszem, akkor azt mondja a tanulmány, hogy körülbelül a kiadás, az olimpiával kapcsolatos kiadás, az 900 milliárd forint alatt van. 1100 milliárd összességében ennek jelentős része, ennek jelentős része is talán fele, ami amúgy is megvalósítandó fejlesztés, és... A többi az, ami az olimpiával kapcsolatos. Viszont az olimpiával bevétel is jár, méghozzá jelentős bevételek. Azt mondja, hogy ez a KPMG tanulmány, hogy ezek a, bevételek meghaladhatják. ezek a bevételek meghaladhatják a kiadásokat. De pontosan az ország gazdasági teherbíróképességnek fényében mondom azt, hogyha mondjuk csak az olimpia, engedjük meg, hogy 500 milliárd, de lehet, hogy 600 milliárd forint kiadással jár, nyilván a bevételek. És most beszámolják a bevételekkel. Azért 7 év alatt, 7 év alatt a rendőrségre felkészülés. Az évente kevesebb, mint 100 milliárd forint. Ezt ez az ország ma nagyobb megterhelés nélkül képes elviselni, és akkor még nem beszéltünk arról. Jó, de ez azt jelenti, egyébként, elnézést, hogy közbevágok, ez azt jelenti, hogy te egyébként merészebben beszélsz az ország gazdasági helyzetéről, mint amilyen mértékben megnyilvánulsz önkormányzati kérdésekben? Hiszen egyébként hogy nem vagy egy gazdasági szakember. Nem, de azért nem de azért nyilván mindannyian a Akra gazdasági adatokat figyeljük, és a egy szerkezetével, kiadásaival, nagyságrendjével, tisztában vagyunk. Ami azt jelenti, hogy te nagyjából tudod prognosztizálni adott esetben az ország 2020-as állapotát? Nem, természetesen tehát vannak olyan tényezők, amiket ma senki nem lát előre. Egyébként pontosan ilyen mindenki úgy tekint a kohéziós támogatásokra, mint hogyha ezen az utolsó 7 éves ciklus, ahol Ilyen komoly kohéziós támogatások vannak. Ez nem egy irracionális feltételezés, de a költségetési tervezés a következő hét éves időszakra már megkezdődött az Európai Unióban, és alapvető változás nincs, lehet, hogy még lesz, de az Európai Uniót ismerve ezek nem az egyik pénzről a másikra szoktak múlára csökkenni. Tehát én azzal sem értek egyet, hogy 2020 után pályázati források ne jelentős mértékben rendelkezésre. De ha nincs Európai Unió, is valóban az uniós támogatások léte az fontos, előnyös, de én azzal elvisszünk együtt egyetértek, hogy egy országnak enélkül is egyensúlyi költségvetésre és gazdasági növekedésre képesnek kell lennie. Azt reméljük, hogy 2020-ig nem fog változni azt, hogy a gazdasági növekedés az a 3% körüli sávban van, és most egy negyedéves rossz alatt van ugyan, de amennyire én olvasom, itt a különböző között... Közösségek... a miniszterelnök ötről beszélt. I igen, én csak természetesen minél több annál jobb, mint azt tudom, az elmúlt években volt, amikor 4% volt 2014-ben, volt, amikor 3% fölött volt, tavaly 2,95% volt. Tehát, hogyha a 3% körüli növekedés marad, akkor az ország ilyen, vagy akár még ennél nagyobb terheket is el tudna viselni, és én azt lemény, hogy nem saját feladni, hogy... A értelemben is lehet nyerességes egy olimpia. Főleg, hogy az agenda 2020-as program, az pontosan azt, hogy ki, hogy a Szidni és London nagyságú város. Igen, ezek ilyen kötelező mondatok, ezt lehet Azt kérdezem, Az a kérdés, hogy ezek valóban csak kötelező mondatok, hogy a NOPS számára döntést talál szempontot is. Hát ez majd kiderül a vallatásnál, hogy ezt otthon mondták nálunk. vagy én nem azt kérdezem tőled, hogy izé vagy bizé, hanem azt kérdezem, hogy miért került le legutóbb bizottsági tárgyalásról a tibek és mindaz, amit a sajtó ott sejtetett, amiről aztán később egyértelmű válasz lett, hogy a belügyminisztériumhoz kerül, az mennyire volt megalapozott, és mennyire volt megalapozatlan? Az a vált, hogy alapvető kérdések váltak vitására, az teljesen megalapozatlan. Senki nem akarta azt, hogy a TIVEK az ne a belügyminisztérium alatt működjön, tehát az antiterrorközpont, hogy a törvényben foglalt, hanem a közérthetően legközelebb használjam. ez mindenki úgy gondolja, hogy belügyminisztérium alatt kell. De miért került akkor a bizottság a napi rendjéről? <gül> Mert voltak olyan részben technikai javaslatok, részben az adat átadás egyedi esetekben való korlátozhatóságára vonatkozó javaslatok más szakszolgálatot felügyelő tárca részéről, amelyet még a kormány meg fog tárgyalni, vagy lehet, hogy a már meg is tárgyalt. Ugye ma 26-a van, és június 13-áról beszéltél, ugye ez visszatérő téma volt, hogy én emlejtettem, és mondtam azt, hogy ugye a terrorbeszéllyel kapcsolatos x alkotmány, vagy alaptörvénymódosítás egy nagyon fontos dolog hogy annak az összes elemeinek úgy kell-e megvalósulnia, vagy sem, ezt most helyezzük obligon kívülre. Én ugye azt mondtam neked, és ebben nem nagyon volt vita közöttünk, de mégis húzódik-húzódik az egész, hogy a terrorveszélyén úgy tekintek, mint amikor azt mondják, hogy jön a farkas. Azzal nem viccelünk maga a terörveszéllyel kapcsolatos alaptörvény módosítást, te biztos jobban tudod, mint én, nem hetek, hanem hónapok óta húzódik. Ez az én szememben szinte megbocsáthatatlan hiszen az, amivel kapcsolatos, az holnap, vagy tegnap is bekövetkezhetett volna, és mind a ugyanaz. Gondoljuk, ne következzen be soha. De mindaz, amire felhatalmazást ad, június 13-án, adott esetben lehet későn, még egyszer kívánom, hogy soha se kelljen alkalmazni. De szerintem ez sok szempontból mutatta ennek az országnak a nehézkes működését, és lehet, hogy Finnország is így működik, de ez engem nem nyugtat meg. Én ezen általánoságban egyetértek a politikai realitás szont az, hogy egy javaslatot akkor tudunk elfogadni, hogyha ezeken a területeken, hogyha két harmadós ország és támogatottság el mögötte. Tehát hiába meggyőzésünk nekünk, hogy az a javaslat, amit területileg előterjesztettünk, sem adott volna okot túlhatalomra, az semmilyen támogató. Jó, csak a legutóbbi bizottsági ülésen való elmaradása szintén nem tehát ennek az a, nem a része? Az ez nem az alkotmánymódosítás, ez az alkotmánymódosítás, hanem az a belügyminisztériumnak a terványos csomagja, ami az alkotmány. Nagyon sok sarkalatos törvény, tehát kéthalmadott módosítást... Igen. A többséget igénylő törvényt érint, de nem érinti az alaptörvényt. Ezt értem, de a, a, a sarkalatosak is ehhez tartoznak, tehát én ezt egy csomagban kezelem. Jó, azt mondom, hogy egy, de ott, ott is egy hosszú és minden ellenzéki párt magatartását beleért rekonstruktív tárgyalássorozat volt a belügyminisztériumban. Amire volt igény, tehát újabb és újabb módosításokat kértek az ellenzéki frakciók, ezeket a belügyminisztérium nagy többségében elfogadta, vagy amikor elfogadatottnak tartotta, akkor is igyekezett olyan alternatívát kínálni, ami esetleg több garanciát tartalmaz, és ezáltal az ellenzék számára is elfogadható lehet. De, tehát a, a, még természetesen az ö, összképet nézze, teljesen igaz az, amit te mondasz. Addig a másik oldalának csak az, hogy igen, ez így van, de a kétlenos többséget biztosítani kell hozzá, tehát, tehát ellenzék támogatás. Jó, akkor maradjunk a kétharmadnál. Mi a helyzet a, a szegény alkotmánybíróságnál? Mert ugye arról volt szó, hogy ott viszont nem sürget az idő, miközben másfelől meg sürget. Szerintem a három frakcióval rendelkező pártból kezdő... Az egyik eleve nem részt a tárgyalásokban, az MSZP. A Jobbik pedig egy konkrét személyt jelölt meg, akit, hogyha nem támogatunk, akkor ő kiszáll a tárgyalásokból. Innentől kezdve az LMP-vel kellett tárgyalni, ahol ugyan jól haladtak a tárgyalások, de egy ponton megrekedtek. Odáig nem jutottunk el, hogy elnök köz, elnökre és négy alkotmánybíróra egy jelent javaslatot tudjunk tenni. Az LMP-nek meg az a véleménye, hogy kevesebbet nem helyes megválasztani, tehát csak akkor adják a támogatásokat, bármilyen egyeséghez, hogyha az mind a négy alkotmánybírói helyre vonatkozó adkozó jelölés tartalmaz, illetve az a, az alkotmánybíróság lehendő elnökével kapcsolatosan is meg Így aztán mi lesz? Igy aztán várunk addig, amíg nem születik kompromisszum. De ez ugyanaz, mint a terror veszély. Tehát közben emberek összedugják a fejüket, legfeljebb ez nem kerül be az RTL klub híradójába Természetesen itt időről időre vannak egyeztetések. De nincs már olyan illúzió, hogy június 13-áig a tekintetben bármilyen előrelépés lesz. Tehát véletlenül őszre marad a. Június 13-a az utolsó dátum? Igen. Nézzük akkor a kampányfinanszírozást, illetőleg a választási törvény módosítását, amely tudommal őszre marad. Így van. Ott két elemről volt szó. Egyrészt a külföldieknek a regisztrációjáról, meg ott... A, egyáltalán az a tíz évet, az annak idején mi alapján állapította meg kicsoda, és nem azon a tíz éven kéne elváltoztatni. De azon a tíz éven fogunk változtatni. Ez szerepelt annak idején a előterjesztésben. De hogyan került bele? Ez a tíz év az annyira életszerűtlen. Most törtek. Egy kérdésekből a törvények időszakára vonatkozó, ha mennyire, akkor nem mennék bele. Jó, de, de, de azt az egyetértek, hogy nem volt egy kében átgondolt javaslat, de kárt nem okoz, hiszen az előző választásokat megelőzően, hogy a regisztráció, és egyetértünk abban az ellenzéki pártokkal, hogy a következő országgyűlés választást megelőzően is ezt le kell folytatni, tehát ehhez a törvény módosítására van szükség. És hogyan fog módosulni? Vagy mi az elképzelés? Tudj, hogy minden országgyűlési választás előttek elfajta. És hogyan van az, hogy ahogy az egyéni képviselőkre vonatkozott a kampánypénzekkel való elszámolásos két százalékban lett megállapítva az, amit ha nem érik el a kettőt, akkor szintén egy új szabályozás lép majd életbe a pártokra? Igen, ezt a... Hogy Érthető legyen, mert akik a nézők közül nem szakértői a kampányfinanszírozási törvénynek, azok nem biztos, hogy a kérdés alapján értették, hogy ugye a, az állami támogatás, amelyet a választások induló jelöltek, illetve meghatározott számú jelöltállítását követően a pártok kapnak, a tekintetben a visszafizetési kötelezettség csak az egyéni jelöltek esetében áll hogy hogyha nem érik el a két százalékos eredményt. Ott kétszázalék, ott, ott, ott az, az, az most így van? Több a... igen, igen, igen. A pártok esetén nem, és látható, hogy ezzel az előző választás során voltak pártok, amelyek visszajöltek ezt a száművőszéknek a, szám, a, a jelentése egyértelműen rögzíti, ezért ezt módosítani kell, sehol nem mondtam, ugyanígy jelent meg ugye a magyar de soha nem mondtam, hogy ez 2 kell, hogy legyen. Szerintem lehet egységesen 1 de még akár fél is, hiszen ha megnyitjuk, akkor azok a pártok, amelyek ebből a körbe estek, nem kaptak számottevő szavazatot. Úgyhogy De. ilyen értelmem indokolt egyértelmű módosítás. De juthatnak számottevő pénzhez? Bocsánat? De juthatnak számottevő pénzhez? Hát, természetesen a jelöltállítástól függött eddig az, hogy ki milyen állami támogatást kap. Én szerintem ez helyes, mert esélyegyenőséget biztosít, tehát azért a nagyobb pártok lényegesen könnyebben tudnak a választásokon elindulni, és akár tagdíjakból, akár adományokból pénzeket szerezni. Ráadásul az ilyen jellegű elköteleződések utána lényegesen többek kerülnek, mint az a körülbelül 3-4 milliárd forint, jól emlékszem, hogy ennyi volt, amit négy évente egy alkalommal az állam a választásokon induló pártoknak a jelöltállítás függvényében biztosít. Azt kérdezem tőled, hogy most az Alkotmánybíróság elé került a kvótával kapcsolatos népszavazás. van -e elképzelés, hogy ez mikor valósulhat meg, vagy ahhoz meg kell várni a döntés és nem lehet tudni, hogy október, november vagy mikor lesz? A két beadvány is van az Alkotmánybíróság előtt. Az egyik Fodor Gábornak a beadványa, ami Alkotmányjogi panaszsal támadja a népszavazást, a másik pedig egy magánszemélynek a beadványa, ami az országgyűlésnek az elrendelő döntését támadja meg az alkotmánybíróságnak az egyik esetben, utóbbi esetben 30 napon belül kell uh -huh. dönteni a másikra nincs hatávidő hozzáteszem ilyen esetekben nem lenne idegen az alkotmánybíróság logikájától, hogyha és talán ha szabad nekem, hogy megformizni helyes is lenne hogyha kettő együtt döntene az alkotmánybíróság hiszen nem maradjon fenn, ahogyan önkormányi választási törvény módosításánál is ez volt a cél, hogy nem maradjon fenn semmilyen kétség a kérdés, hogy a választás alkotmányosságával kapcsolatosan. Ezekről az alkotmánybíróság mondom az egyik esetben 30 napon belül fog dönteni, miután az a feltétele, az a tekintetben megszületett döntés a feltétele a népszavazás írásának, ezért, hogyha Június 24-éig vagy 5-éig dönt az Alkotmánybíróság, mert pedig döntenie kell, akkor utána a köztársasági elnök kiírhatja a választásokat és onnantól könnyű kiszámolni hogy a köztárság ilyen 15 napja van kiírni a választásokat és a 70 és 90 nap közé írhatja ki tehát ez szeptember második, felelődött az október eleje a mostani számítások szerint de nem szoktál beszélni, két dologgal kapcsolatban is használtad a nemzeti jelzőt egyrészt a népszavazással kapcsolatban más, másfél az olimpiával kapcsolatban Kézben a szándékosan hogy és pont a héten ugye mind a kettő téma volt, abszolút tudatosan használtam mind a ugyanazt Ez egyébként azt jelenti, hogy ennek a kommunikációjában kell ezt hangsúlyozni, tehát mivel próbálja a párt elérni azt, hogy a nép is így gondolja? Nem, úgy gondoljuk, hogy ez valóban nemzeti ügyesület, azt elmondjuk. Lesz az, vagy már az? Hogy az lesz-e? Aha. Vagy már most. Ha? Hát szerintem a, a, a kvóta népszavazás az egyértelműen már most az. Nem a népszavazás maga, hanem az a kérdés, hogy mire van, mihez van jog a két kérdés is, általánosságban felvethető, és mind a kettő szerintem abszolút nemzeti érdek Magyarország számára, hogy megfelelődon tisztázódjon. Az egyik, hogy mi az, amit az Európai Bizottság a tagállamok kárára és a tagállami szuverenitás kárára megtehetsz. A másik pedig, hogy az ilyen egyértelműen bevándorlás politika területére tartozó ügyben lehet-e ilyen lopakodó hatáskör elvonás, mint amit az Európai Bizottság megkísérel megtenni. Részben saját, részben egyes államok korábban állított a csúlyos miatt. Azt kérdezem tőled, hogy időnként megszoktam kérdezni közszereplőkről, Től, hogy ők tudják-e, hogy az égpályok belül kapcsolatos sajtóhír, ez minek köszönhető, és van, hogy tudják, van, hogy nem. Te értetted az origócikét, ami arról szól, hogy te legközelebb hol fogsz majd indulni a parlamenti választásokon? Teltéltem, hogy volt sejtésem, amennyire én tudtam után néztem, és a sejtés megalapozottnak meg bizonyul, de ennél nem fogja mondani. Akkor annyit árulja, ez egy jó indulatú írás, rossz indulatú írás, vagy semleges? Ami semleges, az nem a, tudom ilyen. Az írás maga abszolút jó indulatú, vagy korrektnek tekinthető, de az újságíró, a eszköz. De itt nem az újságíró az, aki mögötte áll, nem? Tehát ott valaki más áll. Nem, azért mondom, hogy de csak ezt nem akarok félelhetően fogalmazni, hogy aki ezt a cikket írta, az... az, az Korrekt módon járt el, egy információt szerzett, ezt megpróbáltam megerősíteni, velem is beszéltem, amikor már csak az a kész volt a cikk, és megkérdeztem, hogy mi, a, mi igaz, mi nem, mi a véleményem. De természetesen, hogyha egy hír mögött áll, az nem szeretettől vagy védvadból adta ezt információt. Ez meglepetésként? Nem, ez nem, része a politikának. Nem merülök neki, hogyha. Nyilván az ember semmi, olyan, ami vezet, nyilvánvalóan nem jó indulat áll, de, de nem tartom fontos és súlyos kérdésnek, hogy az egészet nem tartom annak. Jó, csak azért azt lássuk be, hogy miközben ugye azt szokta mondani a párt, vagy más pártok is, hogy nem üzengetnek a sajtóban, ez szintisztán az, és az origó ehhez adta a nevét és én az origó helyében súlyosan szégyelném magamat, miközben ők maguk írják azt a cikkben, hogy ennek jelleg semmilyen aktualitása nincs, hiszen ez csak jövőre fogja megtenni Orbán Viktor egy ezügyben elkezd beszélgetni az emberekkel, most pedig 2016-nak még a tavasza van, tehát ez egy olyan politikai eszköz, ami után az ember azt gondolná, hogy, hogy az Origo valakinek a nyelve. Ha, az a szerez egy információt, úgy érzi, hogy ha ő ezt megírja, akkor sokan elolvassák az ő gondolkodása, és most nem, nem akarok senkit megmenteni, itt véget ér. Az, hogy egyébként jó vagy rossz érdekében eszköze valakinek, de nem biztos, hogy át akarja látni, és fát látja akkor sem biztos, hogy ettől. nem ír meg egy olyan cikket, aminek mondom, az lehet hangsúlyokon vitatkozni, de a lényeg az valós információkon alapul. Olyan akartam... tiszt Tisztázzunk, biztos helyre kerülhet a Fidesz alelnöke Kovács András május 24. Oké, rendben van. Még egy kérdés. Nem biztos, hogy én pontosan úgy fogom látni, mint ahogy azt a sajtó mutatja, de legfeljebb majd akkor jobboldali elhajlónak fognak nevezni. Légy idést idézt fel azt a ülést, aminek kapcsán rólad leszették azt a keresztvizet is, ami nem is volt rajtad én itt a való vita kapcsán. Yes. Itt örülök, hogy erről beszélünk, mert ez jó mutatja azt a végtelen inkorrektséget, amely az RTL klubban. azóta, hogy a politikai híreket is híradója részévé tett. Jó, a kommentát hagyjuk el, azt hagyjuk a végére. Mi történt? Azt történt, hogy soha szerintem a parlament 26 éves történtében olyan nem volt, hogy bizottsági ülésteremben a bizottsági asztalnál ülő képviselőhöz oda megy a bármelyik TV és ott készítve a interjút, úgy egyébként, hogy ugyanezen a napon az érintett Vasímre a bizottsági, az igazságbizottság terme előtt minden egyes sajtorgámnak átrendelkezésére, és válaszolta kérdésekre. Csak az RTL Klubnak a, egyébként világos sajtószabályozás megsértő rikorternője, úgy gondolta, hogy bármit megtertésnek neki, bármit megengedett. Világos és a sajtó sajtószabályozás, a bizottsági üzésteremben, a bizottsági lehet biztosítani, és ez nagyon helyes, is, hogy, nagyon helyes is, hogy így van. Most ezt követően, ezt követően ráadásul a sajtótájékoztatón a RTL klubnak a riportere megkérdezi azt, hogy miért ne lehetne a bizottsággyűvésterem előtt interjút csinálni, a gyűvésteremben interjút csinálni, is valaki már ott ül a bizottsági asztalnál, ez csak teljesen elfogadhatatlan és példa És a sajtózájékoztatón a teljes magyar sajtó előtt ezt letagadja az RTE klubnak a, az újságírót. Mármit, egy mit tagad le? Hát, hogy a már bizottsági asztalnál ülő Vasimréhez mentek oda, és próbáltak interjút csinálni, majd, miután én addig harmadik személyben beszéltem arról, hogy az elnök már megérkezik és megnyitná az üdést, ő nem gondolta, hogy az éppen az én bizottságom vagy ezt a kettőt nem kötötte össze, és erre én mondtam, hogy hát ne állítsa valótlant kérdés formájában, hiszen én voltam az a, az adott bizottságnak az elnöke, tehát nekem ne próbálja megmagyarázni, hogy nem az asztalnál történt, mert ott ültem tőle 5 méterre. Majd ezt követően, egy két perc múlva valószínűleg sms -e a kollégianővel, tehát nem feléző, az, hogy hazudat, csak tévedett az a újságírója, elnézést kér, hogy valóban, valóban tárított, és kétség idő az asztalnál történt ez. Majd utána csinálnak egy ilyen koncepciós cikket, hogy én azt mondtam, hogy a is azért nem tudtam megkezdeni, én azt mondtam, hogy elfogadt az elnök, már ott ül az asztalnál, Szeretnék megnyitni az ülést, és közben pedig bizottsági ülésteremben, ahol egyébként csak a bizottság lehet tudósítani, ott készítenek interjút a már azt ülő képviselővel. Senki ilyet nem tett, mindenki számára világos volt tett itt, hogy mi a parlamenti dúsítási szabályozat. 27 éven keresztül senki nem sértett. Jó, ha cinikus akarnék lenni, azt mondanám, nem leszek cinikus egyébként. Tehát én, ha azt kell mondanom, a, a történetet eddig is ismertem, most meghallgattam tőled is. Ha azt kéne megmondanom, hogy az RTL Club vagyok, vagy a te pártodon, én megmondom akárki akármit mond, én a te pártodon vagyok. De azt kell, hogy mondjam, hogy a politikai korrektségnek a fellazulásával jön létre az a szituáció, amikor valaki azt gondolja, hogy ezt megteheti. Annyira úgy gondolom, ahogy egyébként mondtam, tehát, hogy neked van igazad, én ott voltam a Hausmann bizottságnak az első olyan ülésén, amit az első van egyébként az én kedve miatt tartott sajtó nyilvánosan, pontosabban mondva, volt néhány napirendi pontja ami sajtó nyilvános volt, és ott lette, vol, lettek volna emberek, akikhez én oda mentem volna, de ott nagyjából nyilvánvaló volt, azért mondom, hogy nagyjából, mert hál' Istennek vonalat nem húznak, és nem gondolnám, hogy ez lenne a helyes, hogy a sajtónak hol a helye, eszembe nem jutott, hogy oda menjek hozzá, mert azt gondoltam, hogy nem illő. Egy olyan világban, ahol felbomlik az illő és az illetlenségnek a viszonylag korábban szoros szövete, ott az ilyen előfordulhat, csak ennek a konzekvens, vagy inkonzekvens, vagy nem konzekvens jellegére hívvel fel a figyelmedet, ami ezt szülheti. De én egyébként ebben a konkrét ügyben nem vitatkoznék feladat. De én is értéktek azzal, hogy ha más területen más követel hasonló szabálysértés, neveletlenséget, uzariattanságot, akkor azt tovább kell tenni. A politikai korrektséget nem biztos, hogy szóhasználatként idehoznám az ennél. Jó, a politika, jól beszélsz, a politikai korrektség annyiban jön ide, amennyiben azt mondom, hogy mi illik és mi nem, az az elmúlt időben jelentősen átalakult. Igen, én ezzel egyetértek, csak minden ilyen lépés, mindenkit arra biztat, hogy itt mindent meg lehet csinálni, és mondom, annyi szégyenérzet nincs a RTL Klub jelenlévő riporterében, hogy miután a teljes magyar sajtó előtt ilyen formában járatja le magát, utána ezt kivágva ne csináljon egy, az eseményeket alapvetően hozok színben. Én azt gondolom, hogy van szégyenérzeted, de a cég nem engedi meg, hogy ezt egyébként a többiek számára nyilvánvalóvá tegye. Ennél az egyébként borzalmasan társadalmilag is borzalmasan károsnak tartott kereskedelmi televíziókról ennél egyen jobb véleménye vagyok, tehát még egy adott tudósítás kapcsán természetesen az az elvárás, hogy lehető. A tudósítást készítse az illető, de hogyha ő mondjuk a konkrét érzékelte volna azt, amit láthatóan ott a helyszínen mindenki érzékelt, talán még ő is, hogy ebben nincs igazuk, akkor ki is hagyhatta volna, meg azt is megterette volna, hogy ennél egy tisztességesebb tudósítást. Ebben neked igazad van, én csak azt a matematikai műveletet nem szeretném elvégezni, hogy a közszolgálati televízió szolgálálál kivonom a kereskedelmi tévék pimasságát, és akkor ne legyen az eredmény nulla. Fog. Igen. De ezt a elvégezhetjük, mert kettő között van jelentős különbség, tehát ez a fajta bulvár újságírás, ami a, a kereskedő tévéket általában jellemzése, amit én mondom, akkor se szerettem, amikor éppen az RTL klubban a legpolitikához közelebb álló híre egy nyolc fejű borjunak a születése volt. Ez szerintem bizonyosan romboló és káros. Nem fog vitatkozni. Köszönöm szépen a rendelkezésre, a folytatjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ulyes gerget halották! És most Közéleti Háttér magazin, Főszerkesztő Pia János.